Pista 10. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 102 Datele certă ale istoriei japoneze încep din momentul consemnării înscrisă a faptelor din timpul domniei prințului Shotoku 572-621, om de mare cultură care a inițiat seria de contacte directe din ce în ce mai frecvente cu împărații Chinei și prin învățații trimiși de el oficial cu cultura chineză. Prin importantele sale reforme, Shotoku a dat țării o organizare socială riguroasă și primul cod de legi. Shotoku se scrie s -H -O -T -O -K -U. Unificarea clanurilor și stabilirea unui stat central în Yamato sub domnia lui Kotoku, 645-654, a avut loc abia în anul 646. Cotoku se scrie K-O-T-O-K-U Țara a fost împărțită în provincii dependente de guvernul central Proprietățile agricole private au fost declarată proprietate a statului și toți locuitorii au devenit supuși a împăratului Pământurile au fost distribuite de stat țăranilor și tot la șase ani redistribuite Țăranii au fost legați de pământ, iar nobilii de la țară au devenit nobili de curte Ultimii, nomiți funcționari ai guvernului central au monopolizat toate funcțiile superioare administrative, transformându-se într-o nouă castă privilegiată, li s-au acordat ăn uzufruct pe viață pământuri scutite de impozit, pe care apoi urmașii lor nu l-au mai restituit statului. În felul acesta s-au constituit mari latifundii private nobiliare alături de latifundiile templelor și ale membrilor familiei imperiale. După 594, când budismul a devenit religie de stat, clerul budist, care se bucura de protecția și sprijinul împăraților, a devenit o tot atât de importantă castă privilegiată. În a doua perioadă a istoriei Japoniei, 710-784, când orașul Nara a devenit prima capitală permanentă a țării, această politică de centralizare atinge apogeul. Nota 1 în anul 710, până la această dată, fiecare împărat și alegea o altă capitală. Nara a dat numele său perioadei în care orașul a rămas reședința stabilită a șapte împărați, din 710 până în 784. Am adoptat în acest capitol cronologia mai recentă a lui M. Mucioli, 1965, închei nota statul recunoaște acum dreptul de proprietate personală asupra pământurilor cultivabile, rezultate prin defrișarea pădurilor. Nobilii și mănăstirile însă acaparează aceste terenuri să extind domeniile private și iefurile și odată cu aceasta dependența totală a țăranilor și meșteșugarilor de seniorii proprietari ai domeniilor respective. În acest timp se compun primele cronici, Kojiki în 712 și Nihonghi în 720. Kojiki se scrie K-O-J-I-K-I -I. se scrie N-I-H-O-N-G-H-I Ultimul împărat al perioadei Nara, Kvamu, 781-806 În 794 mută capitala în orașul nou fondat, Kyoto. Rămas până în 1868 capitala Japoniei Căruia îi dă numele Heian Kyo, capitala păcii și a liniștei. Kvamo se scrie K-W-A-M-M-U Heian Kyo se scrie H-E-I-A-N liniuță K-Y-O Epoca Heian 794-1186 a fost practic perioada supremației absolute a celei mai ilustre familii a țării, Fujivara, care, înrudindu-se prin căsătorii cu membrii familiei imperiale, a acaparat bogății imense și posturile cele mai importante în stat. Autoritatea împăratului a rămas pur formală. A fost o perioadă tulbure de rivalități și necontenite lupte între marile familii nobile de anarhie și de răscoale populare. Fiecare mare nobil își organiza o armată proprie și astfel a apărut clasa războinicilor de profesie, samurai. Ivalitățile și conflictele se concentrează în jurul a două mari familii, ambele de descendență imperială, Taira și Minamoto. Nota 2 Clanul Minamoto s-a ramificat apoi în numeroase familii, Ashikaga, Tokugawa, Nita, Kitabatake, etc., care au jucat un rol de prim plan în turbulenta istorie a acestei epoci și a celei următoare. Închei nota. Către mijlocul secolului al XII-lea, familia Taira, sau Heike, devine puternică, guvernând 30 de provincii. Dar în 1185, clanul Taira este învins și masacrat de Yoritomo din familia Minamoto, care își creează apoi un guvern civil propriu, Bakufu, la Kamakura. Perioada Heian, în care a luat ființă și importanta sectă budistă Tendai, este considerată epoca clasică a vechei civilizații japoneze. Cultura era considerată acum un privilegiu al aristocrației, căreia îi era rezervat în exclusivitate accesul la toate școlile existente în Japonia. Toate producțiile literare ale acestei culturi rafinate s-au născut în ambianța curții imperiale, ambianță în care în 1004 a apărut și capodopera prozei clasice japoneze, romanul Gingi Monagatari. Cu perioada Kamakura, 1186-1330, începe era politică a militarilor buși. Ioritomo este numit de împărat generalisim, shogun. Funcția aceasta va deveni ereditară, ca putere reală în stat o va deține șogunul, suveranul de fapt, împăratul urmând să rămână din de aproape șapte secole până în 1868 suveran de drept, domnind, dar nu guvernând. Șogunul își organizează la Camacura, a doua capitală a țării, un guvern propriu, o administrație centrală cu trei ministere, al administrației civile, al justiției și al treburilor militare, inclusiv de poliție. Cu Jogunatul începe și cu acest sistem politic dualist se va termina epoca feudală a Japoniei. Este o epocă ce exaltă spiritul militar, cultul trecutului, lealitatea, forța morală, curajul, onoarea de castă, spiritul de sacrificiu. La curta din Kamakura, care rivaliza în bogăție și strălucire cu cea din Kyoto, muzica, poezia și literele cad în disgrație. În schimb, se dezvoltă o concepție de viață energică militaristă la antipodul sentimentalismului rafinat, predominant la curtea imperială. Alte evenimente importante din această perioadă, un călugăr reîntors din China, fondează în 1191 secta budistă Zen același călugări a introdus în Japonia și ceaiul, iar ceva mai târziu, în 1274 și 1281, două invazii ale mongolilor sunt resmise de japonezi cu imense pierderi pentru invadatori. Cu această ocazie, venețianul Marco Polo, ajuns în al la curtea lui Kubilai Han, vorbește cel dintre europenilor despre Japonia. În 1338 este numit un membru al familiei Ashikaga, care va da numele unei lungi perioade cuprinse între anii 1393-1573. Ashikaga se scrie A-S-H-I-K-A-G-A. -A -A. Epoca Ashikaga Muromaki este perioada de consolidare a feudalismului japonez. În cei aproximativ 240 de ani care au urmat, țara a avut parte doar de o foarte scurtă perioadă de pace. Shogunii Ashikaga Muromaki își mută guvernul lor civil, bakufu, la Kyoto, privață de proprietăți nobilimea de la curtea imperială, iau în mâna lor însă și administrația curții, curtea este adusă într-o stare reală de mizerie, în timp ce militarii invadează literalmente capitala. Perioada Ashikaga este însă și o eră de avânt cultural. Poezia și literele, în general, nu mai sunt un apanaj al aristocrației. Cultura este difuzată pe o scară largă, artele de asemenea, mai ales în urma contactelor tot mai intense cu China, epocii Ming. Dar artele sunt acum mult influențate și de concepțiile secte zen, ai cărei călugări au contribuit și la elaborarea codului de onoare nescris al militarilor, numit Bushido, Calea Războinicului. Bushido se scrie B-U-S-H-I-D-O. În 1473, un șogun construiește Palatul de Argint, una din marile capodopere ale arhitecturii japoneze iar din 1425 încep să se organizeze periodic expoziții de flori Ikebana, promovându-se astfel această artă tradițională atât de caracteristică spiritului japonez. Europenii încep din 1542 să pătrundă în Japonia, mai întâi negustorii portughezi care aduc cu ei primele arme de foc, învățându-i pe japonezi să le fac brice și să le mânuiască. Apoi, șapte ani mai târziu, ezuitul François Xavier. Misionarii aparținând Ordinului Său vor aduce în Japonia nu numai creștinismul, ci și cunoștințele europenilor în materie de astronomie, de cartografie și de medicină, contribuind considerabil la progresul cultural al țării. Une perioade de anarhie, războaie civile și distrugeri, cea mai întunecată din istoria Japoniei, căreia istoricii japonezi i-au dat numele de Sengoku, țara în luptă, îi urmează lunga epocă Tokugawa, 1603-1688 După numele familiei, sub autoritatea căreia, Shogunul ajunge la apogeul puterii. Sengoku se scrie S-N-G-O-K-U Tokugawa se scrie T-O-K-U-G-A-W-A Shogunii Tokugawa își multă capitala la Iedo, care dintr-un mic sat de pescari devine un oraș splendid, centrul politic al țării, continuând ca atare sub numele de Tokyo, capitala răsăritului, și totodată un înfloritor centru comercial și cultural. Japonia este acum unificată și pacificată. Mecanismul administrativ al vechiului sistem Bakufu este perfecționat. Confucianismul devine religie de stat, clasa militarilor Bushi ia în mână întreaga putere politică, în timp ce familia Tokugawa, care va deține timp de două secole și jumătate puterea, pot să da un sfert din suprafața țării. Restul teritoriului era concedat în schimbul fidelității absolute datorate familiei șogunului, seniorilor daimio, care domneau pe teritoriile lor cu o autoritate tiranică absolută, precum și oamenilor de arme în serviciul lor, samurai. Daimio se scrie d a -I m -Y -O. În 1640 au fost expulzați toți europenii din Japonia. Comerțul a fost autorizat numai cu chinezii și olandezii. În 1637, Shogunul a interzis navelor japoneze de a se îndepărta de Arhipelag. A interzis tuturor japonezilor să părăsească țara, precum și japonezilor rezidenți în străinătate de a se reîntoarce în patrie. Cu aceasta, Japonia s-a claustrat în insularitatea timp de două secole și jumătate, fapt care a silit-o să-și cultive exclusiv propriile sale tradiții de civilizație și cultură, tăindu i în schimb orice legături, orice contacte cu lumea din afară, cu progresele care se realizau în acest timp în alte țări. Un scurt interval de mai puțin de două decenii, perioada anumită Genurocu a bătrunilor, 1688-1704, a permis, datorită introducerii unor cărți olandeze, răspândirea unor cunoștințe europene de medicină, botanică și astronomie, însemnând totodată și un moment de strălucită activitate artistică. Genroku se scrie G-E-N-R-O-K-U În 1846, câteva nave de război americane, apropiindu-se de capitală, pretind Japoniei să-și deschidă porturile și să reia legătura comercială. După opt ani de presiuni și refuzuri obstinate, Japonia cedează. Politica șogunală de izolare a țării, exploatarea nelimitată și abuzurile daimii oilor, parazitismul și aroganța samurailor, rezistența și răscoalele interne au grăbit răsturnarea regimului feudal. Cu instaurarea guvernării Meiji, guvernarea luminată din perioada 1868-1912, puterea politică revine efectiv după aproape șapte secole în mâinile împăratului, care își transferă capitala de la Kyoto la Iedo, Tokyo. Este preludul formării unui stat modern și al unei civilizații deosebit de prospere. Meiji se scrie M-E-I-J-I Organizarea socială Primele urme de civilizație în Japonia datează de la sfârșitul neoliticului, care aici se prelungește până în secolul VI, înaintea erei noastre. Sunt mobile funerare acoperind un dolmen și conținând vase de ceramică asemencelor chineze, statuete de ars cu expresii grimasante, spre a și a alunga spiritele rele, săgeți, armuri, coifuri, harnașamente cu elemente de fier sau de bronz provenind din China sau din Mongolia, precum și diferite obiecte de os, corn, pietre semiprețioase, amulete socotite ca ar fi înzestrate cu puteri magice. Analele chineze din secolele 1-3 era noastră, dau primele informații, nu lipsite uneori de detalii colorate pitorești, asupra Japoniei. Nota 1 Raporturi sporadice chino-japoneze s-au verificat încă din secolul 3, înaintea erei noastre. Închei nota. Aici existau la acea dată peste 100 de regate, clanuri independente. Oamenii cunoșteau meșteșugul țesutului și își fața și corpul, aduceau din china săbii și oglinzi, bijuterii, mătăsuri. Și relatările analelor continuă. Citez. La adunări nu făceau deosebiri între sexe, obișnuiau să umble de sculți, își arată respectul aplecându se până la pământ. Se zice că sunt mari băutori, toți bărbații de rang înalt au patru sau cinci soții, ceilalți două sau trei. Femeile sunt credincioase și nu sunt geroase, furtul și jaful sunt necunoscute. Femeile și copiii celor care calcă legile sunt sustrași cu forța familiilor lor, iar când criva este gravă, familia vinovatului este suprimată. În timpul doliului, membrii familiei postesc, plâng și se tânguiesc în timp ce prietenii vin la ei să cânte și să danseze. Ei plătesc un om pe care îl numesc pasnicul doliului. Acestuia nu este îngăduit să se pieptene, să se spele, să mănânce carne sau să-i apropie de femei. Când cei bogați sunt loviți de boală sau de vreo nenorocire, ei se o cotesc că de vină e pasnicul dolului, care nu și-a respectat îndatoririle și îl omoară. Închei citatul. Societatea japoneză era în primele timpuri constituită în clanuri, comunități de familie având un strămoș comun și venerând zeul tutelar al clanului. Paralel cu clanurile, alte comunități formau corporațiile de agricultori, țesători, pescari, olari, ghicitor și așa mai departe, care uneori erau independente de clan și egalându-l în importanță. Clanul cel mai puternic era clanul imperial. Căpătenia acestui clan însă nu guverna direct, ci prin intermediul altor căpătenii de clanuri, care dețineau ereditar diferite funcții înalte administrative, sacerdotale sau militare. Urma mica nobilime, oamenii liberi care aveau dreptul să aibă un nume de familie, ceea ce nu puteau avea membrii corporațiilor sau sclavii. După agricultori și membrii celorlalte comunități profesionale, pe ultimul loc se aflau sclavii, puțin numeroși, aproximativ 1,5% din populație, în majoritatea lor provenind din prizonierii de război. Împăratul, stăpânul suprem, se proclama descendent din zeita soare, Amaterasu, și ca atare era și șeful suprem al cultului. Nota 1 Originea divină a împăratului era, pentru japonezi, o dogmă necontroversată de nimeni, de unde titlurile de origine chineză care îi se dau fiul cerului, împăratul ceresc, stăpânul suprem. Japonezii îl numau tenno, termenul epitet mikado folosit de eu Europeni, iar de japonezi numai în poezii și în ocazii solemne excepționale, derivă din Mikoto, care înseamnă August, titlu de onoare pe care vechii japonezi îl dădeau zeilor și primilor împărați. Mikado, se scrie m-i-k-a-d-o. Închei nota. Pe aceste considerente de prestigiu îi recunoșteau și celelalte clanuri Supremația și Autoritatea. O autoritate de adminte limitată, dar în principiu niciodată contestată. Ceea ce urmărau marile familii în anumite momente ale istoriei Japoniei era nu să-l înlăture pe fiul cerului, ci să-l domine, să-i îngrădească și să-i controleze puterea. Ca urmare, spre a-și consolida poziția, împăratul ceresc caută să-și sporească tezaurul personal cât mai mult cu venituri provenite din tribut, din comerț și din monopolul asupra produselor diferitelor corporații care erau atașate casei imperiale. Nota 2 Potrivit tradiției, originea familiei imperiale nipone datează din anul 600, înaintea erei noastre. În realitate, vechima ei nu trece dincolo de anul 400 era noastră. În orice caz, este cea mai veche familie domnitoare din lume. Închei nota. Nobilima se împărțea în categoria celor care pretindeau că descind din zei și împărați, cu ghe și aristocrația militară a seniorilor feudali, taimio, Bogați și puternici, dar disprețuiți de cei din tâi parveniți. Cu G se scrie K-U-G-H-E cu accent ascuțit. În diferite epoci și până în zilele noastre, aceștia din urmă deținau cele mai importante funcții în stat. Un daimio era asistat în toate ocaziile de samurai războinici pe care el îi întreținea în castelul său. Pregătirea lor militară și funcțiile pe care le deținau Codul onoarei și al devotamentului absolut pentru seniorul lor sau pentru îi apropie pe samurai de cavalerii europeni din evul mediu, dar cu deosebire în primul rând, că din codul samurailor lipsea atât articolul idealului religios cât și cel al galanteriei. Inaptă pentru o activitate civilă amenințată de mizerie, categoria samurailor când nu a mai trebuit să lupte a devenit total anacronică după prăbușirea regimului feudal 1868. În perioada Tokugawa 1603-1868 s-au stabilit cu precizie ierarhia și organizarea societății feudale. Marii proprietari, daimio, erau în număr de 226, împărțiți în trei clase. Samurai, o jumătate de milion, către sfârșitul perioadei, depindeau o parte de șogun, alta de un daimio. Nu puteau să-și schimbe reședința nici să se căsătorească cu cine voiau. Urmau cele trei clase inferioare, agricultorii, negustorii și meșteșugarii, împreună cu cei de alte profesiuni. După ei, veneau oamenii disprețuiți și cu care ceilalți nu puteau contracta căsătorii. Erau cei ce practicau ocupații impure, măcelarii, tăbăcarii, gunoierii, groparii și alții. Pe ultima treaptă erau neoamenii, cercetorii care, însă, spre deosebire de categoria precedentă a celor impuri, nu erau condamnați să rămână din dată în fiu neoameni. Puteau lucra dacă erau angajați de cea aparținând unaia din cele trei clase inferioare. Agricultura, meșteșugurile, comerțul. În economia Japoniei, Agricultura deținea un loc cu atât mai important cu cât suprafața cultivabilă a țării era extrem de redusă. Probabil că acesta este și motivul pentru care, în ierarhia socială a îndelungate perioade feudale, țăranul ocupa imediat locul după aristocrația rurală și samurai, înaintea meșteșugarilor și a negustorilor. Cerealele cultivate erau în număr stabilit de cinci, orez, grâu, ors, mei și fasole. Până în secolul al XV-lea, orezul era pentru țăran un aliment consumat numai la marile ocazii, după care a devenit aliment de bază. Nota 1 În secolul XVI erau cultivate în Japonia 12 varietăți de grâu, tot atâtea de orz și 96 de soiuri de orez. Închei nota Dar desele calamități naturale, în primul rând seceta sau ploile preabundente, creau mari dezechilibre economice și numeroase victime ale foametei. În 1259, numai în orașul Kyoto, au fost peste 43.300 de morți de foame. Meșteșugurile care se transmitau din dată în piu erau practicate ca avanaj al unei familii, iar nu neapărat în cadrul unei corporații. Între acestea, cum în Japonia materia primă cea mai mult folosită era lemnul, un loc important îl deținau tăietorii de pădure, tulgherii, templarii și cei ce se dedicau producției casnice a hârtiei. Tradiția atribuie importarea hârtiei pentru prima dată în Japonia unui călugăr corean, în anul 610, dar se pare că hârtia era produsă aici încă dinainte. În principal se fabrica, fiecare regiune dezvoltându-și tehnica sa proprie din scoarța unor specii de dus, fiartă, spălată, tratată cu potasiu extras din cernușă și cu clei vegetal. Era scoarță în lungul fibrelor și învinarea lor într-un anumit fel de da hârtie o deosebită frumusețe și rezistență, de unde nenumăratele întrebuințări pe care le găsa hârtia în Japonia. Din hârtie se confecționau paravane, pereți despărțitori glisanți, lanterne, batiste. Tatăl spre a deveni translucidă ținea loc de geam, garderobe, umbrele, mantale impermeabile, perne, tapete, ambalaje ultrarezistente, sfor și frânghii, etc. Una din cele mai vechi corporații din Japonia era cea a artizanilor de lacuri, a căror tehnică extrem de complicată a ajuns să realizeze aici, grație unei uimitoare abilități manuale, adevărate opere de artă, în concurență cu cele chinezești. Meșteșugarii metalurgici s-au ilustrat în mod deosebit începând din secolul al 12. În fabricarea săbiilor, precum și în turnatul unor gigantice statui de bronz, cea din Kamakura, realizată în anul 1252, are o înălțime de aproape 15 metri. Dintre meșteșucurile cele mai caracteristice civilizației japoneze și duse la culmine în trecute de niciun alt popor, trebuie amintit în special cel al țesutului mătasei, cel al broderiilor de extremă finețe, cel al confecționării Evandailor și de cea mai mare importanță domestică în viața de toate zilele al lucrării diverselor specii de bambus. Nota 2 Evantaiul este menționat în cele mai vechi anale ale Japoniei din secolul VIII. Japonezii au inventat evantaiul pliant pe care apoi l-au adoptat și chinezii în epoca Ming 1368-1644. Închei nota. Din bambus ai cărui muguri fragezi erau un aliment excelent, foarte răspândit și eftin, se făceau șarpante ușoare la case, conducte de apă, storiuri, bastoane, scaune și mese, scări, arcuri și săgeți, pălării, baraje submarine pentru pescuit, garduri și uși, parchete, lăzi și cutii, bețe servince, furculițe, frigări, colivii pentru păsări, năvoadă, cercuri de butoaie, cuie, site, obloane și jaluzele, polonice, flaute și trompete, evantaie și vase de flori, piepten, jucării, sandale, Învelitoare impermeabile, cabluri pentru bacuri, poduri pentru pâraie, etc. Cele șapte secole de regim feudal au impus sistemul unei economii închise, împiedicând considerabil dezvoltarea comerțului. Nota 1. Cele din trei forme statale de tip feudal au apărut aici în secolul 4, era noastră, pentru ca în secolele 7-8 VII relațiile feudale să devină forma economico-socială dominantă în Japonia. Închei nota. Alte impedimente în acest sens mai erau și legile, dispozițiile și numeroasele interdicții vexatorii, monopolurile, privilegiile unor corporații, lipsa trumurilor și apodurilor, bandele de tâlhari, barierele pe care fiecare daimio le impunea pe domeniul său. Și mai grav decât celelalte cauze, edictul din 1637, care, interzicând timp de aproape trei secole ieșirea din țara japonezilor, limita enorm activitatea comerțului maritim. Comerțul interior era activ, mai ales până în 1637. Asociațiile de negustori se puneau sub protecția de altfel bine remunerată a marilor lor clienți. Marile temple, mănăstirile și nobilii feudali posedau porturi întregi. Din aceste porturi, navele mici, putând însă transporta până la 100 de oameni construite din lemn de camfor care nu putrezea, atingeau coastele Coreei și ale Chinei, în timp ce navele mai mari cu până la 300 de persoane la bord cabotau de-a lungul coastelor japoneze. Exportul japonez consta în principal din aur, argint și perle, lemn de pin și cedru, obiecte de artă și artizanat. Foarte căutate erau armurile și armele japoneze, mai ales săbile artistic lucrate. La întoarcere, navele aduceau cai și oi, rarități în Japonia, piei de tigru și de panteră, ceai, parfumuri și lacuri, țesături de mătase și lemn de santal, porțelanuri și jaduri, picturi și cărți, precum și în mari cantități monede de aramă. Astfel că în momentul când primii europeni, negustorii portughezi au debarcat în Japonia, au găsit aici parteneri versați.